i de, de meteorologia i això va fer que els, els equips doncs comencessin la prova amb, sobretot m'estic referint als equips que anaven els 30 quilòmetres eh, de, de l'Asteratip passen per les Illes Medes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 Aquesta... Portem quatre edicions de Longo Swim i tres edicions comptant amb aquesta de la milla solidària que l'havíem idea amb la... amb el concepte de que tothom pugui aconseguir uh...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 i van trigar, doncs, unes 10 hores, com és el cas del We blue Team. Així, doncs, podem agafar una perspectiva de lo que pot ser una tragècia d'aquestes, independentment de si és un bon dia o un mal dia. Eh, ja són moltíssimes hores nadant l'aigua estava a 16 graus, que també és un factor tenir molt en compte, eh, comparat amb altres anys, que estava potser entre 17 i 18 graus. És un factor que dificulta la, poder aconseguir una prova d'aquestes. Eh, I, en aquest sentit, doncs, doncs, res, eh, el... Una mica traslladar aquest concepte de, de que no és important per nosaltres qui arriba primer i qui arriba últim, no hi ha una classificació i no hi ha uns resultats oficials. Aquí important és nedar contra el càncer, que cadascú superi, es superi a ell mateix, que busqui doncs, poder completar la distància amb els objectius que s'han plantejat. També tenint en compte que els equips que fan relleus no tenen una fórmula